Den här veckan är vi sponsrade av Sandomåleri Vilka är Sandomåleri Patrik? Sandomåleri är inte bara en BB-podd-sponsor de, de är även en sponsor till IF Göteborg Och om man sätter oss i paritet så är de extremt mycket mer sponsor till IF Göteborg Det låter ju jävligt trevligt faktiskt Att uh, vi kan uh, uppa och pusha lite för ett företag som uh, sponsrar Blåvit också Ja, känner du till dem Thomas? Ja, det är absolut. Så ja, Fan var kul att de spansade bara bråligt att det, det. Ja, men fan var grymt. Men vad, vad kan sandomål i göra för mig då? Sandomåleri kan inte... <skratt> Vad klyschigt det här låter nu. Nej, men jag snackar med Stefan som är platschef där. Han är stor Blåvitt-supporter. Och han har sagt det så här: det här är ett bra initiativ. Vi vill pusha detta. Om det är så att du ska måla om en dörr spelar inte någon roll. Eller om du ska måla om hela huset. Eller om du ska måla om Goetia Towers. Det är inga problem. Det är bara att höra av sig. Inget jobb är för litet och inget jobb är för stort. Dessutom, då eftersom man är frekvent poddlyssnare. <skratt> så han sagt att säger man BB-podd när man ringer till honom så får man 25% rabatt på materialet, rot och sånt får man sköta. det där har man nog koll på bäst själv, men materialet får man 25% rabatt på och man får även en fri offert då om man säger BBpodd för då vet han att amen, vi är blåvita in i själen och det blåvita nätverket, det ska minsann växa Hur får man tag i Stefan då? Man går in på www.gt.se snittsteg Högst upp kommer det ligga en liten bild där det står Sando och så står det telefonnummer och eh, Stefans namn. Det låter alldeles lysande. Och då slipper man handla av en gejsare. Ja, framförallt slipper man ta kontakt med en gejsare och så sponsrar man där istället. Och så målar man inte in sig i något hörn. Nu <laughs> var du fyndig du. <laughs>